A slepující světlo. Co to k čertu je? Reflektor uhnul jinam a do slonoviny vrazilo, co si kovového. Ve zlomku vteřiny, než blok pod mýma nohama zmizel, jsem si uvědomil, že se jedná o řetězový žebřík. Natáhl jsem se po něm rukou. Opora pod nohama byla pryč. Vší silou jsem se zachytil příčky. S Julii jsme padali k zemi. Ruku se měl bolestivě zakliněnou v žebříku. V prstech mi zapraskalo. Vykřikl jsem bolestí a snažil se držet. Divoce jsem kopal nohama, panikařil a pokoušel se dostat dolní končetiny do další příčky. Haint nad námi se divoce třásl z kypyho pokusy dostat nás bezpečně na zem. Byla to ukázka mistrného pilotního umění. O neohrabaném ruském vrtulníku se vědělo, že precizní řízení není zrovna jeho předností, ale Skypimu mu se přesto podařilo srovnat rychlost letu s padající pyramidou tak, aby se k nám dostal. Přitiskl jsem si bezvládné Julii na tělo k hrudi. Hrozilo, že mi vypadne. Cítil jsem, že mi příčka klouže z ruky. Instinkt říkal, abych Julii pustil a chytil se i druhou rukou. K čertu s instinktem! Paži jsem měl v jednom ohni, ale nepovolil jsem. Rychle jsme ztráceli výšku. Snažil jsem se do žebříku opřít nohama, ale bylo to těžké, protože se ve vzduchu divoce zmítal. Konečně se mi zázrakem podařilo dostat botu do mezery a získat tak oporu. Držel jsem se, seč mi síly stačily. Země! Požehnaná země! Blížila se děsivě rychle. Skypy přidal plyn a zpomalil náš pád v posledním možném okamžiku. Přistání žebříku na trávě bych skoro označil za citlivé. Seskočil jsem a zakryl si oči, protože listy rotoru zvířily spoustu všemožného smetí. Z lesa se k nám rychle blížili lovci. Vesele jsem jim zamával. Neměl jsem ponětí, co se na zemi dělo, ale prokletý byl mrtvý. Plán starobilých byl zmařený. Každopádně jsme vyhráli. Krátce mě ještě osvítil reflektor Heimdu, který pak rychle odletěl. Smál jsem se jako idiot a všem ukazoval vztyčenými palci, že jsou jedničky. Příčka žebříku mě bolestivě praštila do temene hlavy. Poslední věc, kterou si pamatuju, byl svit baterek do očí a to, jak kdo si volá zdravotníka. Buď jsem snil, nebo jsem byl mrtvý. Pole se táhlo, kam až oko dohlédlo. Bylo to stejné nadpřirozeně krásné místo, kde jsem se poprvé setkal se starým mužem. Nyní však bylo nebe čisté. Bouře byla pryč. Plodiny, které bojovali s větrem, přečkali, jejich kořeny byly hluboké. Po zkoušce, kterou prošli, byly mnohem silnější. Cítil jsem pod nohama vlhkost. Bylo to míru milovné místo. Ahoj, chlapče! Otočil jsem se. Akcent muže mi byl povědomý, ale hlas cizí. Byl příliš mladý a šťastný. Mordychaj! Vypadáš překvapeně, že mě vidíš, fakt. Usmál se. Myslím, že jméno starý muž se už pro něj nehodilo. Stále jsem ho poznával, ale již nebyl vedchý a chatrný, nýbrž v plné síle. Mladý, krásný a silný. Takhle asi vypadal, když se poprvé pustil do lovu monster. Neměl ani brýle. Ty žiješ? Ne, pořád mrtvý. Ale už neuvězněný, zabil z prokletýho, vězení otevřené. Teď můžu jít. Jít kam? Nevím, ještě na tom místě nebyl. Uvězněný moc dlouho. Co o druhé straně víš? Za otázku člověk nic nedá. Můj příteli, to zjistíš jednoho dne sám. Podal mi ruku. Odstrčil jsem je stranou a srdečně jej objal. Snadno jsem jej nadzvedl a stiskl. Au, opatrně, chlapče. Respektuj, starší. Dal jsem ho dolů. Díky za všechno. Promiň, že jsem ti zničil hůl. Stejně už je mi k ničemu. Rychle poskočil, aby mi to dokázal. Dobře posloužila při zabití náckovského bastarda. Ne, to já díky tobě. Volný díky tobě. Chvíli myslel, že jsme, jak se to řekne, v hajzlu. Ale srdce bylo dobré a udělalo správný rozhodnutí. Děkuju ti. Vlastně ti chtějí poděkovat i ostatní. Co ti myslíš? Pokynul hlavou do strany. Byla tam skupina lidí, které jsem si předtím nevšiml. Muži a ženy všichni mladí a silní, stejně jako Mordechaj. Byli to lidé mnoha raz s odlišnými styly oblékání. roby, kožešiny, hedvábí, dokonce kroužkové zbroje. Vysoký muž s babylonskou bratkou mě pozdravil úklonou. Ostatní udělali jeden po druhém totéž. Pozvedali kopí, meče, sekiry a muškety. Jednoho z mužů jsem už viděl. Byl to brazilský lovec, ve kterém jsem poznal oběť lorda Mačáda. Pozvedl nad hlavu ze sílený obsidiánem a přikývl. Monstra byla na světě vždy. A když žila ona, žili také lidé, kteří měli dost odvahy je lovit. Byli stejní jako já. Poklonil jsem se starobilým lovcům. Jeden po druhém se otočili k odchodu. Pomalu se zpruhledňovali a začali mizet. Za okamžik byli všichni pryč. Oběti byly volné. Vězení zničené, takže odcházej. Jenom jeden z nás mohl kontaktovat člověka z proroctví. Byl jsem to já, protože mluvím nejlíp anglicky. A ah, promiň, že jsem ti neřekl kdo jsi, nemohl jsem. Viděl jsem jenom nějaký věci, jiný jsem nemohl říct. Pravidla byla odlišná. Moje práce hotová. Mordechaj mě jemně poklepal po rameni. Asi už by se směl probudit. Otočil se a rychle odcházel do pole rukama prohrabával zmoklé plodiny. No počkej, co mám dělat teď? Je konec. Zastavil se a zdálo se, že si užívá slunce. Můj příteli, máš před sebou mnoho práce, máš poslání. Vytáhl z nejkračší zápalku a nebudeš hotovej, dokud neskončíš mezi náma. Co dělat teď? <sík> Samozřejmě lovit tvůry. Tvůj boj nikdy nekončí. Zvedl jsem ruku a zamával. Díky, Mordechaj. Bez tebe bychom prohráli. Celý svět by prohrál. Díky. Hlupáčku, už se probuď. Čeká na tebe krásná dívka. Buď na ní hodnej, je odvážná a střílí moc dobře. Takovou holku moc často nenajdeš. Nashledanou, příteli. Rázným krokem se vydal na poslední dobrodružství. Mordechaj Berejka patřil mezi největší lovce své éry. Rizkoval vše, aby zastavil bouři. Byl mým učitelem a přítelem. Ještě naposledy se na mě usmál oči mu jiskřily touhou odejít. Vzdálil se a zmizel. Hej, lidi, ze ty řekl hlas. Kámo, ty jsi ten nejneohrabanější smlařský osel, jaký ho znám? Udivuje mě, že zpřežil takhle dlouho. Tripe, zeptal jsem se a pokusil se zvednout, abych se mohl ohlédnout. Bolela mě hlava. Ani jsem si nemusel sahat na temeno, abych věděl, že tam je obrovská boule. Ty žiješ! Bráchu není tak snadný zabít. Rozesmál se a začal kašlat. Jeho zbroj byla odříznutá a většinu trupu i hlavě měl zavázanou v obvazech. Jedna noha mu vysela na popruhu v dlaze. Leželi jsme na dekách ve stínu stromu. V dálce vycházelo raní slunce. Několik zraněných lovců odpočívalo s námi. I když se o to Holi pokusila, zavtipkoval. Zavři bo volé, řekla Holi z druhé strany. V té chvíli mi to přišlo jako dobrý nápad. Klečela vedle lovce v bezvědomí, kterého jsem neznal a ošetřovala mu ruku. Zdálo se, že jí nic není. Kromě toho ses akorát trochu praštil do hlavy a prospal celou bitvou. Se semem a mailem jsme museli zabít tak milion přízraků. Měl jsem štěstí, že jsem dopadl do kudzu, zamumlal. Sema, a Milo jsou v pořádku. Pomalu jsem se posadil. Připadal jsem si hrozně malátný. Jo, ale nejvíce zraněný lidi převezli do nejbližší nemocnice. Ostatní budou na řadě za chvíli. Jsem to docela schytal. Na konci zabíjel přízraky jenom zubama, protože všechno ostatní měl paralyzovaný. A majlo? O té světelný show proti Julíně mámně mu teď říkaj svatý Milo. Říkal jsem ti, že si nemáš dělat srandu z věřících, řekl Trip. Julie, v pohodě, někde se tu prochází. A lí. když jsem ho viděl naposledy, byl na tom dost špatně. Bude žít, ale asi přijde o nohu. Gretchen se snažila, ale nebyla si jistá. Patřil mezi ty šťastnější. Kdo další? Nálada ostatních se zhoršila. Přišli jsme o patnáct lovců, pár dalších je v kritickém stavu a možná to nezvládnou. Máme asi dvacet zraněných. Jakmile se upíří pánové dostali na kontakt, nebylo to hezký. Nakonec použili vrky k stažení z jedné části údolí, aby ho mohli zasypat minometama. Pak se soustředili na posledního upíra. A dostali jsme je všechny. Podle Julie si Němce zabel, takže máme šest ze sedmi, odpověděl Trip. Nech mě hádat. Nemohl jsem doufat v nic lepšího než v nejhorší. Susan. Jo, moje máma unikla, řekla Julie. Objevila se přede mnou s rukama v bok. Překvapivě vypadala dobře. Zdála se být trochu bledá, ale každopádně byla v pořádku. To nebylo špatné, když jsem uvážil, že jsem ji před pár hodinami viděl podřezanou. Podala mi ruku a ze všech sil se mě snažila zvednout. Vůbec se jí to nepodařilo. Stáhl jsem ji k sobě dolů. I přes nepříznivou zprávu o své matce se smála. Rád vidím, že jsi v pořádku. Jo, musíš mi pár věcí vysvětlit. Jak to, že jsem sakra vůbec naživu? Poslední věc, co si pamatuju, je bolest a krvácení. Pak jsem omdlela a probudila se až tady dole. Tral ti zachránil život. Věnoval ti poslední kus zlý magie, kterou měl ve svém těle. Přiložil ti ke krku, než odletěla. Tím se vysvětluje tohle. Odhrnula vlasy stranou. Na krku měla červený šrám a tlustou černou čáru, která vypadala skoro jako tetování. Měl bys vědět, že nejsem zrovna příznivcem téhle módy. Bolí to? Ani ne. Máš z toho pocit zlá? To nemůžu říct. Kdybych najednou dostala nutkání ukusovat hlavy koťátkům, dám ti vědět. Tak to hlavně neskoušej. Naklonil jsem se pro polibek. Spomal, máš na obličeji krev prokletýho a nějakých upírů. Bez urážky, ale tohle líbat nebudu. Holy, flašku, lusknul jsem prsty. Ohrožení života. V ohrožení života budeš až ti ustřelím prdel. Odpověděla a hodila mi láhev. Odšrouboval jsem víčko a nalil si studenou vodu do obličeje. Bylo příjemné ze sebe po delší době zaschlouš špínu smít. Utřel jsem se do paže. Fajn, už jsem políbitelný. Ty vole! V Juliených očích se zračil šok. Holy se ke mně naklonila blíže. No to mě poser. Přejel jsem si rukama po obličeji. Co je tak překvapilo? No co je? Chci to vidět, řekl Trip. Má pleť byla hladká. Normální. Až moc normální. Jezvy byly pryč. Hřebínek tkáně táhnoucí se od vrchní části lepky až ke straně nosu byl pryč. Nalil jsem si trochu vody na hrudník. Všechny jizvy z bitvy s velkodlakem hafmenem zmizely. Po silničním lišaji nebylo na pažích ani památky. Jazykem jsem si přejel po stoličkách. Chybějící zuby byly zpátky. Mé tělo bylo zcela opravené. Staroblý. Opravili mě, abych mohl bojovat a obětovat lorda Mačáda. Nevěděl jsem, co říct. Na jezvy a zranění jsem si už zvyknul. Všechno bylo jako nové. Cítil jsem se úžasně. No tedy? To je teda ultimátní proměna zlem, řekla Holi. Julie mě pohladěla po tváři a pak mě vášnivě políbila. Její rty byly jemné. Žít bylo skvělé. Ostatní se naštěstí zdrželi nevhodných komentářů. Když jsme se odtrhli, musel jsem se zeptat. A myslel jsem, že se holkám jizvy líběj. Zrovna teď je mi to dost jedno. Jsem ráda, že žijem. No to já taky. Odvezli jsme zbytek zraněných. Vzhledem chaosu příšerné bouře a brutalitě nemrtvých v celém státě Musela většina nemocnic odtud až po Birmingham jet nonstop. Ještě nás čekalo mnoho dočišťovacích prací, ale pro dnešek byla LM hotová. Gretchen přijela na zádech mocného vrka. Krátce pohlédla na mé temeno a pronesla co si nesrozumitelného. Nevěděl jsem, jestli to myslí dobře nebo špatně, ale ostatní orkové se smály, tak jsem to vzal v pohodě. Herbinger byl stále nezvěstný, takže celému chaosu v podstatě velela Julie se svým dědečkem. Juliein bratr Nate, stál ochranářsky poblíž. Sotva jsem toho kluka znal, ale bylo vidět, že nehodlá spustit rodinu z očí. Respektoval jsem to. Jakmile byli zranění bezpečně odvezeni, naložili jsme vybavení do zbylých pojízdných aut a nakonec se postarali o mrtvé. Byla to neveselá práce, ale nehodlali jsme padlé nechat místním úřadům. Pomáhal jsem naložit jedno ze zahalených těl do dodávky. Byl to čak mít. Bojoval tvrdě a zemřel se vstyčenou hlavou. Ale ani veliká odvaha člověku nezaručí přežití. Trénovali jsme spolu, takže jsem věděl, že mi velký a přímo čarý ranger bude chybět. Byl to dobrý muž. Kněz pronesl nad těli našich padlých modlitbu. Chodil kolem ostatků s obvázanou rukou pověšenou na šátku. Zranění ignoroval. Měl práci. Své druhy jsme se chystali odvést na základnu, kde je čekal pořádný lovecký pohřeb. Byla to příšerná záležitost, ale v našem biznisu se useknutí hlavy považuje za poslední projev úcty. Vypadá to špatně, ale když uvážíme, proti čemu jsme stáli, prohlásil starý Šekelford, vedli jsme si dobře, fakt dobře. Dědečku, nepotkal někdo od včerejší noci Erla? Zeptala se Julie. Bojím se, že ne, drahoušku. Fanzantovi chlapi ho viděli, jak po zabití upírského pána probíhá kolem minometního postavení. Prej vypadal dost dobytě. Měl namířeno do lesa. Doufám, že je v pořádku, řekla je mě. Tklivou rodinou chvíli jsem narušoval jen nerad, ale musel jsem to vědět. Takže Earl je velkodlak. Hele, nevadí mi to. Není to poprvý, co mám velkodlaka za šéfa. Ano, je velkodlak, odpověděl šéf. Pak mě do hrudníku píchnul hákem, aby zdůraznil své varování. Tahle informace se nesmí dostat mimo L.M. Když od nás odešel ten bastard Myers a přidal se k federálům, dozvěděli se o něm a pak mu nadělali hromadu problémů. Federálové ho chtěli zabít. Po velký spoustě právnických kliček dostal speciální status, řekla Julie. Erl je jedinej likantrop na světě, na kterýho se nevztahuje Fonasil, ale i tak je pořád v podmínce. No, myslel jsem, že vlkodlaci jsou šílení násilníci, co bez mrknutí oka zabíjejí lidi. Mimoděk jsem si přejel rukou po tváři, pak mi došlo, že jizva je pryč. Spustil jsem ruku k pasu a cítil se hloupě. No, připadá mi, že nad tím má naprostou kontrolu. Dávalo to smysl. Na nákladní lodi přece snadno porazil Darného a v jasném spotku taky bojoval nelidsky. No, měl dost času na sobě pracovat, řekl šéf. Má nad schopnost schopnostma větší kontrolu než všichni ostatní vlkodlaci, o kterých víme. Za úplňku se ale stejně musí zamykat, protože nemá jinou možnost, než se proměnit. Při úplňku nad ním přebírají kontrolu animální pudy. Má chuť všechno rozmasakrovat, ale ráno už je v pohodě. Pod základnou máme betonovou místnost s ocelovejma dveřma speciálně pro něj. Když je nějaký svátek, zavírá s ní majlo docely i krávu. Přispěl se svou troškou do mlína nejt. Je to taková slavnostní večeře. Ráno se to jenom opláchne hadicí. Když se zamykal v rodinným sídle. Vedle starých chubikací pro otroky jsme měli takovou malou poudu, řekl šéf. Když začala chátrat, museli jsme postavit novou celu. Nesmí se dostat mezi lidi, když nad sebou nemá plnou kontrolu. Věděl jsem přesně, o jaké malé budově mluví. Měl jsem z ní husí kůži. Všechny ty rýhy, o nich jsem se myslel, že je vyrobili nějakým nástrojem vězni, byly vlastně stopy pařátů frustrovaného vlkodlaka. Já tam ale viděl miliony škrábanců. Muselo mu trvat stovky hodin, než je tam všechny udělal. Tři Fordové se střetli pohledy a snažili se dohodnout, co přesně říct. Nakonec promluvila Julie. Stovky hodin ne, spíš skoro tolik let. Cože? Julie! Řekl Nate a ohlédl se přes rameno, aby se ujistil, že ho neuslyší ještě někdo další. Přece mu o tom nemůžeš říct. Promiň, bráško, během posledních několika dnů Owen dvakrát skoro zničil vesmír, jen aby mě zachránil. Myslím, že má právo znát všechna rodinná tajemství. Šéfí pokynul, a pokračuje. Erl není jenom výjimečný, on je jediná výjimka, pokud víme je nejstarším žijícím likantropem na světě, je doslova králem vlkodlaků, pokousali ho někdy kolem roku 1920. Za posledních 80 let zestárl možná tak o 20. Trvalo mu hodně dlouho, než nad sebou získal kontrolu a přestal mít chutě zabíjet lidi jako každý jiný vlkodlak. Proto taky tolik kouří, když nemá přístup k cigárům, začne být nervózní. A když je nervózní, žere lidi. Cigaretová smažka poznamenal nejd. Jeho děda zamručel. Nejspíše to nebylo poprvé, co se o tom v rodině někdo zmínil. Každou generaci si mění jméno a snaží se udržet tajemství pod pokličkou. Jenom hrstka zná ví, čím doopravdy je. Moje rodina ho celou dobu chránila. Na mysli mi vyvstalo sídlo rodu Shekelfordů, hlavně stěna z portréty jeho příslušníků. Chyběl pouze jeden z nich. Raymond Shekelford II. Já, na špiona ti to myslí rychle. Tenhle mladík se mi líbí mnohem víc, než tvůj minulý kluk, Julie. Ale to je jiná věc. Když ho kousli, byl jsem ještě mladík. Za tatínka jsme se ale postavili. Řekl šéf. Šekl Fordovi se vždycky uměli postarat o svý lidi. Ostatní dva přikývli. Šéf ukázal na silnici, po níž přijíždělo několik vozidel. Vypadá to, že máme společnost. Pojďte, dopřejem těm dvěma trochu soukromí. Odešel a vnuka odtáhl sebou. No tak, abych si to ujasnil. Vzal jsem Julii za ruku. Trávíš čas s pradědečkem, které je zmutovaný superlokodlak. Tvoje matka je upírka. Tvůj otec byl šílený génius, co skoro zničil svět. A tvůj děda, napůl šílený lovec monster s jedním okem a nerezovým hákem místo ruky, je ze všech nejnormálnější. Už je to všecko? Nebo bych měl vědět ještě o nějakých rodinných specialitkách? Ne. To by mělo být všechno, odpověděla a vypadala trochu rozpačitě. Překousneš to? Přitiskl jsem ji k sobě. Julie, v tuhle chvíli bys mi mohla říct, že ti každý úterý vyrůstají obří motýlí křídla a třetí oko a stejně bych tě miloval. Dobře, v tom případě ještě nevíš o mým strejdovi Lerajovi, ale to je trochu složitější, takže o tom jindy. Ukázala k obzoru. Blížilo se několik černých obrysů. Vrtulníky. Konečně dorazili federálové. Blackhawky přistály v rozbombardovaném údolí. Nad oblastí kroužili apače. Federálové se beze slova rozprchli do lesa, aby zabezpečili kusy spadlé slonovinové suti. Na místě zbývalo jen několik členů LM, všichni ostatní už byli pryč. Šéfa jsme potkali poblíž původní pozice Národní gardy. Hádal se s agentem Mayersem. Gardisté zde povětšinou ještě byli, ale jejich poručík se zamknul v transportéru a odmítal vylézt. Agent Franks stál kousek stranou a poslouchal vysílačku. Jeho muži pročesávali les a snažili se najít cokoliv zajímavého. Je konec, Mayersi! Ta zatracená věc je mrtvá! Dostanem největší odměnu, jakou Fonasil, kdy platil, křičel Šeklford starší. A nepotřebovali jsme k tomu ani pomoc mrdutý vlády. To je jedno, starouši, odpověděl Myers. Oblast je teď naše. Papírování si vyřiďte s Fonasilem, mně je to fok. Všiml si, že přicházím. Pité, co se to stalo s tvým obličejem? Agent Franks se na mě podíval a zamračil se. V biznesu byl zase nejošklivější on. A máš to, sráči. Jeho komentář jsem ignoroval. Je konec, majersi. Proklete je mrtvej. Jeho tělo bude někde mezi ostatním bordelem. Artefakt taky. Ukázal jsem směrem, kde podle mě spadla větší část kapesní dimenze. Jestli ho najdete, tak se s ním nehrajte. Dejte ho na bezpečný místo a nechte ho smrdět. To je naše záležitost. Nedělej si starosti. Artefakt bude v dobrých rukou. A teď vypadněte. Místo činu je naše. O fajn, ale varuju vás. Tu krabičku nemůžete zvládnout. Pokynul jsem na Frankse. V ty jeskyni zařvala hromada vašich chlapů. Staly se z nich přízraky. Postarejte se o ně. Frank přikývnul, že rozumí. Myslím, že jsme se dohodli. Earl! vykřikla Julie a ukázala ke stromům. Je naživu? No, to bylo jasné na první pohled. Herbinger sebe jistě vycházel z lesa. Byl špinavý, pokrytý blátem, trávou a listím. Na většině těla měl zaschlou krev. Byl úplně nahý, ale podle všeho mu to bylo jedno. Prošel kolem federálů, kteří mu úctivě ustoupili z cesty. Šel přímo k nám a zastavil se jen pár metrů od Majerse. Nazder, Majersi! Erle, nemáš cíkl! Majers nervózně přikýbil, vytáhl balíček a nabídl mu cigaretu. Zvláštní agent Erlovi podal i zapalovač. Herbinger si potáhl a spokojeně vydechl. Vypadal jako lesní stvůra, ale bylo mu to úplně jedno. Je skvělý mít plíce, co se sami regenerujou. Nože, majer si, svou práci jsme odvedli. Hrozba je vyřízená, upíři jsou mrtví. Myslím, že LM to má teď u tvých šéfů docela dobrý. Takže jsme si kvit. Federální agent zaváhal. Moc se mu odpovídat nechtělo. Asi jo. Valný ruce s plněním kontraktu. Souhlasím. Valnej pahyb pro moje týmy. Fajn. Odváž všecky byrokratický kontroly. Uvidím, co se dá dělat. Žádnej finančák. Herbinger vytáhl cigaretu z úst a vyfoukl kou s nosem. byla se poškrábal. Vsadím se, že nás jistí členové komise doslova milujou. I senátoři se určitě přijdou zeptat, koho by měli jmenovat jako příštího šéfa úřadu pro kontrolu monster. Majers vypadal, jako by v ústech žvíkalku z skaženého masa. Fajn, žádný buzerace nebudou. Prozatím máte volnou ruku. Ale jestli to tví lidi za poserou, přijdu si pro tvou prdel. Kámo, neříkej nahýmu chlapovi, že si přijdeš pro jeho prdel řekl Herbinger s naprosto kamenou tváří. Franks odfrknul. Myslím, že to dokonce připomínalo smích. Myers se otočil a věnoval podřízenému vražedný pohled. Mám na tebe ale otázku. Jakou? Ocekl zjevně nervózní Myers. Když se tady začalo bojovat, jak je možný, že jste sem pro jistotu neposlali atomovku? Kdo říká, že jsme se o to nepokusili? Odpověděl tajemně Mayers. Otočil se k Herbingerovi zády a odkráčel. Hele, Frank si, Zavolala Julie namlčenlivého federála. No! Slyšela jsem, že jste mýmu tátovi neuřízli hlavu. jste ho zavřeli a utekl vám. V jejím hlase byl cítit hněv. Jestli to je pravda, docela by mě to zklamalo. Takže se ptám, je živou. Frank si dával z odpovědí na čas. Sledoval nás studeným pohledem. Ne. Příkřek jívnul hlavou a odešel za šéfem. Dívali jsme se za ním. Myslížel, že lže. Netuším. Určitě to brzy zjistíme. Jednu věc vím stoprocentně. Musíme Erlovi sehnat kalhoty. Král v okodlaků se zasmál. Zastavili jsme se u vojáků národní gardy, abychom jim poděkovali za pomoc v bitvě. Seržant Gregorius dostal navštívenku a pozvánku, aby se za námi zastavil, pokud by měl zájem zahájit lukrativní kariéru potírače zla. Ukázalo se, že se o to též postaral už bůn, kterému gardista slíbil, že se dobrovolně přihlásí k příštímu turnusu nováčků. Nepřekvapilo mě to. Pro tento druh lidí byl lov monster posláním. Toho dne panovala na základně pochmurná nálada. Museli jsme vystrojit patnáct pohřbů. Padlým jsme uřezali hlavy, spálili je a ostatky poslali rodinám spolu s vymyšlenou historkou o způsobu skonu toho kterého lovce. Někdy nebylo zrovna snadné vykonávat zaměstnání, o něm se zbytek světa nesměl dozvědět. Velitelé týmů museli zavolat pozůstalým, což jsem jim ani trochu nezáviděl. Dalších několik dnů byl klid. Na stěně se objevilo příliš mnoho nových plaket. Stejně jako všichni ostatní jsme i my nervózně sledovali zprávy. Panika z chybějících pěti minut postupně utichla. Lidé se přesto postupem času přenesli. Vznikly nové kulty, vypukly války, magoři vyhodili do vzduchu pár objektů, psali se knihy, publikovali teorie. Každý se snažil události interpretovat po svém. Co se LM týče, drželi jsme jazyk za zuby. Majlova svatební hostina se zvrhla ve skvělý večírek. Vyzdobili jsme základnu, která pak na polovojenskou pevnost uprostřed lesů vypadala zatraceně dobře. Bylo skvělé, že se znovu sešlo tolik členů L.M., tentokrát za mnohem veselejších okolností. Družstvo úžasných nováčků sedělo kolem stolu na konci divoce se bavící jídelny. Holí se zrovna opíjela do němoty. Trip se nesouhlasně mračil. Lý poklepával holí do rytmu hudby. Na parketu se to jen hemžilo. Majelo s novomanželkou tančil divoce a nespoutaně. No tak co, přejmeš na nabídku? Zeptal jsem se Lího a snažil se překřičet hluk. Vzdychl a přestal sledovat okolní ruch. Asi jo, byl jsem na přesně třech misích a na všechny zranili. Doktor říká, že nervy v noze mám nenávratně poškozený. No, když už nemůžu chodit na lovy, byl bych blbej, kdybych to nevzal. Dobře, hodíš se na to stejně nejlíp. Archívy budou v dobrých rukou, konstatoval Trip. S oholenou hlavou vypadal zvláštně, ale dredy museli dolů, aby bylo možné řádně ošetřit zranění z desoja. Soja. V mých očích teď Trip vypadala lépe. Holi si to asi myslela taky. Tripe, ty sexy pošuku, pojď tancovat! Postavila se a vzala ho za ruku. Začal slabě protestovat, ale proti rozhodnuté holy neměl šanci. Když ho tahala na taneční parket, musel jsem se smát. Tvořili zvláštní pár. Nazdar. Ucítil jsem na rameni čísi roku. Byl to Herbinger, který vypadal trochu podnapile a byl nezvykle veselý. Hodil na stůl malý předmět. Na. Co je to, Erle? Zeptal jsem se a zvedl to. Je to oficiální. Grant dal výpověď. Stěhuje se do Hollywoodu, aby se stal poradcem u nějakého velkého filmu o upírech nebo co. Odfrknul si. Grant nebyl od únosu vůbec ve své kůži. O tom, co viděl a zažil ve spárech upírů, nikdy nemluvil. Nepřekvapilo mě, že odchází, ale překvapilo mě, že mi dost možná bude chybět. Skoro. Sem vyráží založit novej tým do Denveru, takže má málo lidí. Prohlížel jsem si placatý objekt. A takhle mě budeš mít na očích? Když slíbíš, že nevyhodíš svět do povětří, nebudem spalu mít problém. Mrknul na mě a odešel. Hrál jsem si s plackou mezi prsty. Věděl jsem, že budu zeleného smajlíka nosit s hrdostí. O pár měsíců později, krátce poté, co se v tým vrátil ze složité mise na Filipínách, jsem byl s Julí v rodinném sídle Shekelfordu. Nabídl jsem se, že jí s renovacemi starého domu pomůžu. Nebyl jsem sice zrovna nejlepší domácí kutil, ale těžká manuální práce mi šla od ruky. Nejvíc jsem si ale užíval možnosti trávit čas s Julií. Už jsem koupil i zásnubní prsten, ale ještě jsem nepozbíral dost odvahy, abych ji požádal o ruku. Bojovat se starobylým zlem, likvidovat virmy, lovit lusky? Žádný problém. Požádat o ruku ženu, kterou jsem miloval? Děsivé! Seděli jsme ve formálním obývacím pokoji. Barva ještě usychala, ale musel jsem uznat, že to bude vypadat skvěle. Chybějící portrét Raymonda Shackleforda mladšího jsme vrátili na stěnu. Žádné hosty jsme nečekali a prázdné místo tak nějak narušovalo celkovou symetrii. Navrhnul jsem, že bychom mohli na v obraz domalovat vousy a brýle, abychom ho nemuseli sundávat, když přijde společnost. Poznal jsem, že nad tím Julie skutečně přemýšlí. Bylo asi 11 hodin večera, kdo si hlasitě zaklepal. Někdo přišel, řekl jsem hloupě. Júlie vyskočila z pohovky. Sáhla za krbovou římsu, vytáhla ukrytou brokovnici a hodila mi ji. Bez přemýšlení se mi zachytil. Sundala další karabinu a zkontrolovala komoru. Nespustil se poplach, řekla rychle. O do prděle. Odjistil jsem brokovnici a vyběhl ke dveřím. O co teď? Hlavní vchodové dveře voněly lepidlem a pelinami. Přiblížil jsem se k ním a dal Julie signál, aby mě kryla. Julie se posunula ke straně a zaujala pozici za jedním z vnitřních sloupů. Odemknul jsem pět těžkých západek. Zdobná klika mě nezvykle zastudila do prstů. Pravou rukou jsem držel brkovnici v palebné pozici. Vzal jsem zakliku, otevřel dveře a ustoupil připravený střílet. Nic. Pomalu jsem prošel dveřmi a zkontroloval verandu. Nic. Baterkou na zbraně jsem posvítil do tmy. Na dvoře ani na parkovišti jsem nic neviděl. To si z nás někdo srandu? Počkej, je tu lístek. Julie se obezřetně blížila. Od dveřmi byla zastrčená malá bílá obálka. Vzala karabinu do náruče a obálku otevřela. Opatrně! Neboť posera! Rozbalila lístek, upravila si brýle a tiše četla. Julie se zamračila, rysy jejího krásného obličeje strnuli. Mimoděk děk si poškrábala nad přirozenou černou čáru na krku, což si zvykla dělat vždy, když byla nervózní. No co je zlato? Podala mi list papíru. Dopis byl psaný ručně. Byly to dvě zprávy na jednom listu, každá velmi odlišným rukopisem. První byla takřka dokonalým kaligrafickým dílem. Drahá Julie, chtěli jsme ti jen dát vědět, že se máme dobře. Tvůj tatínek si na nový způsob života docela rychle zvyká. Moc se mu to líbí. Cestujeme a prohlížíme si svět, jak jsme vždycky chtěli, ale neměli jsme na to čas. Teď ho máme, kolik jenom chceme. Rozhodli jsme se tě nabídnout příměří. Doufám, že se na nás nezlobíš kvůli našemu malému incidentu. Jako máma chci pro děti vždy jen to nejlepší. Teď už chápu, že musíš žít vlastní život a přijímat vlastní rozhodnutí, třeba že jsou velmi hloupá. Musíš se poučit chyb. Škoda, že nemůžu přijít na svatbu. Oven se mi líbí. Je to dobrý muž. Bude ti dobrý manželem. Asi přemýšlíš, o jaké svatbě mluvím. Já hloupá zapomněla, že neumíš číst v hlavách ostatních. Chudák tvůj kluk vysílá myšlenky tak nahlas, že je cítím až v Mexiku. Prsten je ve zbrojnici. Je docela hezký. Gratuluji. Ještě poslední nabídka. Až zestárneš a přiblíží se konec tvého smrtelného života, nebo pokud tě zradí zdraví a tělo přemůže plíživá nemoc, zavolej mě a já přejdu. Samozřejmě jen pokud nebudeš chtít přejmout chladnou národ smrti. Jsi má dcera a nabídka nesmrtelnosti stále platí. Do té doby se ti budeme vyhýbat, pokud se ovšem budeš vyhýbat i ty nám. Jestli se mě budeš snažit najít, zabiju tě, zničím všechno, co je ti drahé a pomstím se tak, že si to ani neumíš představit. S láskou, máma. PS. Líbí se mi, jak si zvelebila náš starý dům. Druhá zpráva byla kratší. Písmo bylo neumělé a neuspořádané. Nazdar, dětská! Jak to jde? Doufám, že dobře. Mám se fajn. Susan se má taky fajn. Skvělé se bavíme. Fakt se omlouvám, že jsem lhal a poslal vás zemřít do jasného spodku, ale musel jsem to udělat. Doufám, že mi rozumíte. Nemyslel jsem to zlé. Zatím ahoj. S láskou, táta. PS, chlapče, buď na mou holčičku hodný, jinak ti verbu srdce z těla. List papíru jsem složil, vložil do obálky a podal jej Júlii. Ta obálku zmačkala a vyhodila ze dveří. Zabouchl jsem. O to si normální lidi stěžijou nad chyně. Řekl bych, že v téhle oblasti asi držím neoficiální rekord. Julie opřela zbraň o stěnu. Padla mi se vzdychnutím do náručí. Pevně se jsem ji objal. Pořád si myslíš, že normální život stojí za hovno? zeptala se. Chvíli jsem o tom přemýšlel. Ano, ano, myslím. Normální lidi jsou nudní. Mým posláním jelo v monster. Dobře, souhlasím. Políbili jsme se. Na upírskou tchyni jsem se vykašlal. Tak kde schováváš ten prstýnek? Dole, odpověděl jsem nervózně. Měl jsem ho tam už týdny. Děsilo mě pomyšlení, že odmítne. Auvene? Copak, Julie? Ano. Zvláštní agent Myers, dočasný vůdce úřadu pro kontrolu Monster, svou poslední možnost ve skutečnosti použil. Stalo se tak ve chvíli, kdy se na základě činnosti LM dozvěděl, že se místo moci nachází u Charlesbergu v Alabamě. Jakmile se měsíc přiblížil k úplňku, dostal bombardér B-1 držící pohotovost ve vzdušném prostoru Alabamy rozkaz, aby zaútočil taktickou nukleární zbraní. Bomba měla sílu pouhých pěti kilotun, což by ale stačilo na naprosté vymazání bezprostředního okolí jeskyní Desoja. Pokud by poslední možnost vyšla podle plánu, pak by starobilý uspěl, jelikož jeho kapesní dimenze byla až do dokončení ceremoniálu od normálního světa oddělena. Bomba měla po odhození volnou dráhu k cíli. Zbraň bylo možné naprogramovat k výbuchu ve vzduchu pro co největší povrchový účinek, nebo k výbuchu po dopadu. Jelikož se zvláštní agent Majers domníval, že se cíl nachází v podzemní jeskyni, přikázal, aby bomba před výbuchem doputovala co možná nejhlouběji. V době, kdy bomba letěla k cíli, byla trhlina připravena. Sféra energie zla narostla do mamutých rozměrů. Starobylí ještě do našeho světa vstoupit nemohli, ale hmota z něj se k ním dostala. Nukleární zbraň o síle pěti kiloton proletěla trhlinou a proklouzla do sféry starobilých. Následný výbuch rozmetal elitní legie starobělého na atomy. Okraj exploze ožehl dokonce krunýř svrchovaného pána samotného. To byla smrtelná urážka. Svrchovaný pán dal příkaz přisluhovačům k prudkému úderu a naprostému zničení lidského světa. V poslední chvíli se ale trhlina zavřela a vstup se tak pro dalších pětset let stal nemožným. Stvůra byla touto událostí velmi uražena. Vyspovídala bezpočet služebníků a dožadovala se vysvětlení, jak je možné, že ubozí savci dokázali starobilého lehce škrábnout. Tři kilometry vysoký korýš vydal příkaz vyšetřit příčinu výbuchu. Přisluhovači pátrali, která zlovolná bytost mohla takovou věc dokázat. Přestože byl jejich kontakt se světem lidí omezen, podařilo se jim získat několik indicí. Po Povětšinou se jednalo o nesprávné a zavádějící informace, avšak vyšetřovatelé s radostí přednesli obávanému svrchovanému pánovi odpověď a doufali, že následující věky nestráví v šílených mukách. Svrchovaný pán rozhodně nebyl zvyklý selháním přecházet mlčením. Vyšetřovatelé ohlásili, že za útokem určitě stojí jediný člověk. Jeden jediný savec nese zodpovědnost za odpálení ubohé atomové zbraně v jejich sféře existence. Svrchovaný pán měl radost, že byl zosnovatel urážky odhalen a tak pozřel pouze několik tuctů podaných, které pak celou věčnost bolestivě trávil. Svrchovaný pán vyslal do světa lidí zprávu. Stále existoval způsob, jak na něj dostat informace. A na světě lidí pořád žil dostatek přisluhovačů, kteří byli ochotni vyslechnout je a splnit. Napříč časoprostorem vyslali tuto zprávu. Všem sluhům zvrchovaného pána najděte a nenávratně zničte lidského lovce jménem Auwen zastava byt.